Удів табір, як бджолиний вулик, бійці і командири збентежено обговорювали цей вияв турботи про нас. Тоді ж, пам'ятаю, прийшли до штабу льотчики, які лікувалися в санчастині загону. З ними сталася така трагедія. В перших числах жовтня, недалеко від Конотопа, відбувся запеклий повітряний бій. У ньому, незважаючи на те, що в небі були куди більші сили ворога, радянські винищувачі збили чотири фашистських літаки. Проте й дві наші машини, охоплені полум'ям, не дотягли до своїх. Пілоти викинулися на парашутах. Коли приземлилися, їх захопили гітлерівці. Поранених помістили в Путивльську лікарню, приставили до них варту. На гуманізм варварів розраховувати не доводилось. Безперечно в окупантів були якісь плани стосовно полонених, що нічого доброго не вищували льотчикам після одужання. Ми вирішили врятувати їх, доручили учасникові громадянської війни колишньому червоноармійцеві Василею Петровичу до Кукіну викрасти юнаків з лікарні і доставити довірної людини Григорія Івановича Полтавцева. Той пізніше з допомогою наших розвідників перевіз пілотів Калініна Микола Михайловича і Воскресенського Михайла Григоровича в загін. Як тільки льотчики почали одужувати, вони все частіше і неполегливіше стали просити, щоб їх переправили через фронт. Не терпілося воїнам знову бити ворога з повітря. Але з цим треба було зачекати. Невтішний вигляд мали ще юнаки. Роздуми про зиму Через кілька днів після жовтневого свята Наші розвідники помітили на східному узліссі колонну гітлерівської піхоти Що рухалась по дорозі з путивля Солдатів 70 з автоматами і ручними кулеметами Я відразу ж послав у чагарники до старої шарпівки групу з 30 чоловік З нею пішов Руднів Незабаром друга численніша колона почала наближатися до південного узлісся і на карту не треба було дивитися, щоб розгадати задум німців. Стало ясно. Північна колона послана для того, щоб виманити нас із лісу. З основної позиції. І потім ударити нам у тил. Я вирішив, нехай вони хитрують, а ми будемо дотримуватися свого плану. Насамперед допоможу Рудніву швидше розгромити меншу колону. А потім уже разом повернемося відбивати атаку з півдня. Біля північного узлісся, підходячи до старої Шарпівки, окупанти розгорнулися в цеп. Я висунувся із своєю групою вперед і обстріляв їх з танка гарматним огнем. Німці почали відходити туди, де чекав їх Руднів. Побачивши, що ворог відступає, комісар задумав частиною своїх бійців перешкодити противникові відступ, а з рештою групи зайти йому в тил і притиснути до річки Клевень. Але гітлерівці, потрапивши під вогонь танка, дуже швидко проскочили через Стару Шарпівку. Коли партизани вийшли до вітряка на західній околиці, ворожий цеп уже був на лузі за річкою. Поспішність, з якою противник відійшов за клевень, підтверджувала мій здогад. Насправді хотіли виманити з лісу. Це не вдалося. Руднів переслідував фашистів рушнично-кулеметним вогнем, а я відразу ж повернув танк, щоб ударити по тих, які наступали з південного узлісся. Ворог тим часом відтіснив нашу заставу, і частина карателів прорвалася до землянок. Звідти доносилися постріли і вибухи гранат. Танком навпростець у лісі не пройдеш, треба кружляти дорогами поміж болотами. Бійці швидше могли дістатися до землянок. Я наказав їм бігти туди, а сам поїхав слідом. Дорога вузька... Наскочили на товсте дерево. Ні вперед, ні назад машина не йде. Водій заглушив мотор. Гармаш каже: тепер міцно стали на позицію. Так позиція виявилася непоганою. Стоїмо на висотці, попереду ліс рідкий, обстріл хороший. Наспіли ми вчасно. Від землянок просто на танк бігли гітлерівці. Перша думка була це атака. Але ні, не схоже. Біжать безладно і танки, очевидно, не помічають. Виявилося, що біля землянок фашистам уже дали жару, хоч там лишалися тільки хворі. Одну з землянок карателі оточили, в ній було троє бійців, серед них розвідник Василь Хомич Попов, партизан громадянської війни. ззовні кричать «Здавайтеся», зсередини ніхто не відповідає.